Falënderim ati takoj në vetëm Zotin ton Allahu xhelle xjalaluhu. Allahun e falenderojmë dhe, falëndim, dhe selamet, për i ti falendijm, kërkojmë ndersa salavat dhe selamat për sendetit më të begatë të mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktëti besnik, bi, bi familjen e ti të ndarshme, mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xjalaluhu që tendojm disa minuta për të fletur në domathëniat dhe kuptimet e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Për mandon dhe çrratën e kaluar se ndonjëherë emrat Allahu xhallaluhu janë të ngjajshëm njëri me tjetrin. Janë të ngjajshëm njëri me tjetrin. Mirë po dallohon me dallime të vogla, për me i pa këto dallime në hollësi duhet një koncentrim i shtuar dhe një vëmendje më më më tepër. Andaj so, sonte me leinën e Zotit xhel xhelalu e kemi një emër i cili është përsëritur shumë në Kur'an, ka ardhur në vende të ndryshme, ka ardhur vetë dhe ka ardhur me emra, me emra të tjerë. Do ta shohim me leinën e Zotit xhel xhelalu çdo senë në, në vendin e vet. Para se hyjmë në emrin e ri të Zotit te barekehu teala, emri i ri për ne në këtë zinxhir, ndërsa Allahu xhel xhelalu është i të çuvarmit pa fillim Të ndëruar dhe zërë, kemi përmenjë në shumë për ilgjeratave, se i panjohori së mund të duhet, me të panjohorin s'ki mundësime pas raport, me atë që ka nuk e njëfë s'ki mundësime e dasht, s'ki mundësime ju bind, e kështë të merat. Andaj djetarët e kanë shtuar kujdesin dhe kanë shtu alarmin që besimtari ta mëson kush është Allahu Gjeli Gjelalu nga se neve ketjemi pajtu si musliman së është obligim me adhuru zotin adhurimi qka është ndëruar dhe zër maja e dashuris me maja në nënstrimit pra nuk ka që dikush i lejo të adon dikan në kulme në dashuris posë Allahu Gjeli Gjelalu dhe nuk mund është dikuit mi u bind mi u nënstru e në gjdo sen shka thot posë Allahu të bare kjo e tjela. Kjo është adhurimi, kulmi dashuris me kulmine në nështrimit. Mirë, nëse ne e përkthejmë këta në jetët tona, si ki mundësimi u binë dikujna, në maksimum që ka mundët, dhe në maksimum me edasht atë, kur ti nuk e njefata. Andaj, nuk duhet emrat e Zotit të bare kjo e tjela tjenë qështje sekundare, por gjëja me madhe njëriju të është i badeti Allahu të bare kjo e tjela, Andajm pajtuar këtë drejtarët se kur thuhet ibadeti, kur thuhet adhurimi Allahu xhejjelalul Gjell u cilas është njohja e cilësive. Njohja e cilësive Allahu të Allahut te bareku vetala. Por neve nuk kemi mundësinë u bind Allahut, a nuk e njohim ata. Neve por çimu. Si si e do pejgamberi ne selelatu ssela Muhammedin, çse kimi pa kur nga njohja e cilësive. Besniku pejgamberi i dashur i Allahut Ëksumerat, atë sa më shumë të e njëf ti e njeh historinë e tij dhe personalitetin e tij, aq më çtohoh dashuria dhe dëshira për ta ndjekur atë alay sallallahu alaj. Mos flasim për Allahun xhelel xelalu, edhe pse një pjesë neve kemi përmend se një pjesë e njohurisë është natyrshmëri. Por njeriu i Zotit, një pjesë e natyrshmërisë, një pjesë njohjeje janë në natyrë. Kur jemi kur flasim për krijusin, Po nisusim Zotin, kujdestarin, Allahu Xhel Xelalu, një pjesë e kuptimit është natyrë. Çka do të thonë natyrë? Ti lind me ta. Ti lind me ta. Ti lind me njohurin se ai i cili të ka krijuar shumë i fortë. Ti lind me dijen se ai i cili të ka nxjerrë në këtë botë dhe të ka furnizuar me kitë këto elemente, me kitë këto shciça, apo shumë i madh. Ti lind me natyrshmërin se ai i cili ti ka çelë këto dyshim me pa botën. O shumë i ma, ajë që të ka mundësum të ka qelë vejshin, të ka nda gjuën, me mujtë me u shprejë, ti në tërshë me disa joj fortë, mirë po nuk duhet mu më jaftu me këta, si do mosë kur ketë në tërshëmëri e shtypë dhe e mbulon ha ignoranca, jetë e përdiqme, obligimet, e kështu më ra për gjerëve të cilat njërzit, e mbuloj në tërshmërin e tërë. Andaj tha për nga mberi a.s.s., në adhidhë që kanë dhe imam muslimin nga Ebi Horejra, radhi Allahu an, tha të gjdo foshnje, a.s.s. tha të gjdo foshnje, lindë me fytra. Qa është fytra? Natyr. Mirë po shëjtaoni pas ta i vjenë, dhe u andronë këtë natyr. Ajë, shvaqet, herë njehudi, e herë në kryshtë herë, Ahern mujus, ahern dëvime të ndëryshme, të sot i kanë përmend dietave. Andaj t'ju dëruar vezëro shumë rancë se vazhdimisht ta theksojmë dhe ta kemi pranë vetës se nuk ka gjë më të rëndësishme se ta njohësh Allahun Xhelel Xelalul. Nuk ka më të rëndësishme se ta njohësh Allahun Te Bareke Voteala. Emri i sotë që sinë gimi në rând të ditës ta marrim është Emri El Aziz. Emri El Aziz në dorë vezër pasi që ka ardhur me rând në surën Al Hashr. Dhe përmendëm se Neve do të imarim këtë emrat Allahu të bare kjo të që kanë orë në Kur'an Dhe në hadith Ndërsa saj për këtë rënditjes Djetarët e kanë lanë këtë që është jetë lirë Pro neve nuk kemi farz Menis për për për për për për për për për për të po tjetëri të të Mundi menis për cili dush Emen Mirë po preferojnë disa djetarë Disa preferenca Prej preferimeve është Surja Fatiha Andaj njësë e Malik Malik ja umidin Pas ta i ka luha mësurën e lëhashër E cila i mëmran gjithashtur disa prej Emreve Allah, të Allahu të barekja vëtala Pas kësa i rënditje Pas kësa i rënditje Jemi të lirë me me zxetra Më shumë uh, të cilën e shohim të përstashme Mësjel emr, të gjitha emre Për emreve të Allahu të barekja vëtala El Aziz Ka arë pas emre të Allahu të barekja vëtala El Muhejmin El Muhejminu El Azizu El Gjebbarë Qëka dhe më dhënë El Aziz? Ka ardhë në Kur'an 92 herë. El Muhemim sa herë kishtarë? Njëherë. Emri i kaluar, El Muhemim ka ardhë vishë njëherë në Kur'an. Njëherë për Allahum, njëherë për Kur'anim. Këje emrë ka ardhë 92 herë në Kur'an. Ta një vetëm numëri sa ka ardhë, aludon për, për një emrë shumë të rëndësishëm të allahu të barë kjo e tala. Emri El Aziz. El Aziz. Qet emër Allahu gele gelel u e ka dhënë edhe librit të tij. Ja ka dhënë edhe librit të tij. A do e ka thutë kitabun aziz, libri Kur'anit aziz. Çka është aziz? Ne ve tham se çdo emër do ta shohim një arabisht si i bie, çka do të më thon. Pastaj kalojna xheriatikisht se çka do të thon për Allahun te bareke ve taala. Kur ndan dhe të hart aziz rrjedh nga fjala al-izz apo izza çdo madh an az kan dawn dietarot huwa fil asl al quwta wash shiddata wal galaba kan dawn nabaz arabot aziz i thoi kuina apo izze futis ashborsis dhe fitores fitores në kuptimin fitores në kuptimin e e pamundësisë të kundërtarit me me të rezistuar jo fitores pas përleshjes Se ka fitore kur shti është me dikan E më fun fiton Ata e përdorin aziz Kur të hitësun him me ta Luf, prajtë right? të fiton ala pa, ja, ala pa janis Këta e kanë përdor Djetarë, Arabët Të fjala el-Izze Paset të ta shofë me se si ka ardhë Për Allahun të bareke Andajtë të Allah u gjelohen në Kur'an Walillahi el-Izze E Allahut është tër-Izzeja Që ka Allah u gjelohen përvejt E ka mor krejt-Izën Tanin, ju që këni përkëthima tjënë Kur'an, apo qëshë du të nga me përkëthia El Aziz, i bjen i forti, përkëthejët i forti, përkëthejët fitimtari, përkëthejët nga dhënjimtari, përkëthejët i pamposhtëri. Këtë të kuptive përkëthejën, pra përafrohon, nërsa emri El Aziz është përtej kësaj krejtë pra pëkthet i fort i pa në poshtër së mund është me në poshtë ata është nga dhë një mëtar fiton në bitjetrin e kështë të më mëradh mirë po kretë këtë të dhezër nuk e japin kuptimin e duhur të emrit Allahu Gjelaluhu El Aziz neve të të të shohëmi se si ka ardhë në Kur'an dhe në haditën e pengamberit salallahu aleyhi vësallem për dorët thamë për kuvet për dorët kanë thamë djetarët imtina që dhe më dhën imtina imtina si ta përkthej imtina kur sunja afroh është dikujna pra emri el aziz në veti ka fuqi dhe në vet veti në vet ka el imtina djetarë gëndon imtina është kur ti dikujna së mund është më ju afru me provu me bodi shka me ta kjo është imtina apo por është pa pa mundësi e afrimit pa mundësi më rezistu pa mundësi më in luftë me ta kjo është emri i Allahut xhelel xhelal pasaj që rindet el aziz nëse ski mundi as me provu ta katën me ta më nuk nuk ka mundësi për shembull që ta kuptojm kët kët pjesë beso shumë më në ndësi nëse nëse nuk e kuptojm çka do të thonë el aziz gjithsej pasa nuk e kuptojm as as çfarë shka në çdo jashtë për shembull marr më të fortit të dhunjës Përëndor, mbret, sultana, pasha, ekshumeral, fuqi, ushtri, gjithë shka. Mezis janë të fort, pezoj ma të fort në që ka egziston, a egziston mundësi me provu me ta, egziston. Sa do më kona imbrojtor me ushtri, me siguri, ekshumeral, me kala, fortifikata, a egziston mundësia me provu e, egziston mundësia. A i ka mundësiti, po shemë, në poshtë, të mëjtë, apo dërxon mirë po teprovon funi funit për shembu kanë gjithmonë një histori i ofrohet i ofrohet për shembu pushtetit ata funin e vrasin mirë po çka ka ndodhur e ka provu kamri shembu e kanë vranë në, vran, në bor kriosoria thonë e vrajti në bor kjo është po më të fortë në kësaj donjaje e Allahu xhelel xelaluhu kanë thënë dietar jem tenia kjo është jem tenia çka do të thonë s'e provon hiç do më të fortën e donjos e provon A i të ndashtë të të bështë, po t'je e provon Me Allahu në Gjellivala, sënë e provon Hiq Nga se Allahu në Gjellivalu hu Prej emri që ka e ka është El Aziz O shtë s'ki që shme luftua Nuk ki as Aski mundësi me, me Për shembol Në Kur'an Allahu në Gjellivala shpeshara ka përmen ha, E ka përmen Se ata e luftojnë Allahun dhe pengamberin Apo, zdo të dykush Si ka mundësi njërzit, shembol Kriminal, mundon me luftu me Allahu um, në gjelë e luhu Allahu këta e ka pru e në trun dhe të tërë Shka dojnë me bata Adhe e ka e luftojnë emrin Allahot Amma Allahun jo Ese ka disë dy gjëra O shemi Nësot dikush Po na i do gjojnë njështë të e shahë Allahu Hasha vë kella I madhështë Allahu Dhe i larsua E që shka mundë qimës Emrin Apo emrin Dhe si në të ka mundëso Allah u ti me thanë emrin e ti Munët dikush me abuzu me këtë emor Por po flasin për qenjën e Zotit Ska mundësi me provu Kur ku shqeq Së mundët me uafrua të qenjën e Zotit Subhanahu wa Adaj kuptimi dyt I gjuës I emrit El Aziz Në gjuën arabe është Imtina është e pa mundëshme me uafrua Atina Subhanahu wa ta Pas ta i kanë thanë Kuptimi i tret është Izzetul Kahar Izzetul Kahar e më poshtjes e zeja më poshtjes kjo kanë tonë djetarët për krejt ato që kanë provu me abuzu me emrin e ti dhe me ja luftu emrin në fund i kanë posht pra edhe ata cërët kanë mundu emrin me ja luftu e slasin për qenjën e cila është në kuptimin e dyt pa mund si me i luft me ta a i cila i lufton emrin apo ja lufton për qenjën për pingamberin Allah u zhra me emrin e ti el azizin për qenjët A kam si me një histori të ndëruar gazet. Një histori, gazetarë të shpërshar bashkëkohorën, ë, disi huton si më e komentua, ndoshta harojnë se historia është shpjegusi më i mirë i të ardhmës. Nëse dikush çuditët, ka kanë ka ka kaja e fuqive. Ka do të jetë përfundimi i fuqive të mloja. Këto analizat leje. Shikoj çka ka bëu Allahu me të fortit ka lum. Kur kanë mrin majë, në majën e kulmit E të fortës të të në, Allah i kanë poshtë Andaj Allah u gjelën nuk ka Nuk ka mundës i dikush me luftu me ta, subhanahu Vëtjala, andaj ka dhën kuptimi i tret është el-Izzetul-Kahar Qe dhe më dhën, a i cili Provanë me a ja luftu emrin E em më poshtë Allahu, subhanahu Vëtjala, këj e mërë të ndërrua Vezët karën për anë, shpashar tani do t'i lezojmë Disa prej fjallëve të djetarëve Se që kanë thënë ata për emrin el -aziz, që Filëm ishtë ke jemër thamë ka ardhë 92 herë në Kur'an Ka ardhë i shëshruar me jemër atjerë Do të, të shohë me zë që shibje i shëshruar me jemër atjerë Thëtë Allahu i gjellë valenë në Kur'an surë al-Bakara Ajetë e 26 Wa'lem enë Allahë azizun hakimun Dije se Allahu është azizun hakimun Azizun hakim Do të, të shohë me qajbe buk falisht për Allahu në të barëk e vëtëala fadalla ojan sura ali imran wallahu azizun dhuntiqab allah është aziz dhuntiqab çka do të thon dhuntiqab naqama çka do të them naqama është mishku deri në fund hasmit më armor atë që kam menduar se kursun jam marr duhet të vë ato janë hasmi njëri ka bot dam tjetrit në gedunjo vlasit Kër njëri i merë hak, a rap të i thonjë një në të kamë, një në të kamë, pra, krejtë që ka mujtë, mi morë, me më poshtë, ja ka më poshtë. Allahu që dhëtë, Wallahu Azizun, dhën të kamë. Kër të vendose me morë hakim, sa e merë? Sa e merë? Kër i ka shkatruhë dhe zërë popojtë, sa i qësh i ka shkatruhë? Ha? Kretë, skalon, as një sen, që në popojtë në nuhit dhe zërë, me sa e mer Në do të ashovin atë e jemri Allahu Gjellalu El Aziz Qëfar izze ka Allahu të barë kjo Far krenarie Dhe mposhtje Dhe fitimi Dhe pa Pa mundësimi Vafrua ti Gjellalu -Gjell Parëndo dhe zër Në popullin e Nuhit Transmetimi Për numrin E Nuhit Alei Sallatës Salam Dhe njegzve të ti Sa është mëj madhi Numri mëj madhë Që është thanë Në histori Se kanë besu të Nuhi Alei Sallatës Salam Se finga mërë ës Ta një mere këtë shifër, të 23 vete Nga ama tjetër krejtë të tjerët Krejtë të tjerët Allahu krejt i ka shkatru pos ata që kanë hipnanië Që i bije me komentu me sot Këshimu me filozofin e bashkohorve A ka mundësia Allahu për të 23 vete A që kanë hipnanië me shkatru këtë banorët e tokës Lezojnë Kur'an E si ata shkase besojnë Kur'anin E ta shofin historijën Ata leta shodhën historien që krejt faktët e sudimit tokës dhe gjurmeve historike dhe geografike dhe të, të, të mbeturave që kanë mbet prej historive Argumentojnë se në përvendit ku ka zbitë Allahu Azab, ata gjenjë gjurme që tu ka posë dënim tashpër Apo, andë shiko për të dhëtë të tre veta besimtar, këtë tokën e ka shkatrua Këtë tokën e ka shkatrua, në kuptimin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo tokën e ka shkull Po ata që kanë qenë to Shpite të tërë nëndërtimit të tërë Madhët të të, të, të zitha i ka shpartalu Zotë i unë të bare kjo e tëra Andoj Allah u gjithë është Azizun dhënti kam Karë në surët e shuara Wa inne rabbeke lehu el azizur rahim Vërtet Zotë i jotë është Aj el azizu Këtuja ka bashkan gjitë një mërë tjetër është el rahim Do dhjetar kur kanë studiu pse e ka bashku Allahu mes emrit Aziz, i cili është emri më i fort, me emrin Arrahim, kanë zon dhjetarët, mos me pas bashku Allahu mes Aziz e dh Rahim i shihin shkol zemrat e besimdarve. Me fuqisë të madhe të Allahut te bareke ve taala. Pra loudjen sigurt ta tregonte vetëm izën para rahmetin. Szdoron zemra. Për as zemra nga fuqia e madhe Allahu subhanahu wa taala. Ka ardi dhe ashtu, i bashkan gjitur në surën fatër, inë Allah e Azizun gafur. Allah është Aziz edhe falës gafur. Ka ardi dhe ashtu, e emri Aziz i bashkan gjitur me emrin alim, i dishëm. Dhali ke takdiru l'Aziz il'alim. Ky është caktimi i el-Aziz, el-alim, i dishëm. E ka forëcen, që shë përdor? E përdor këturë? Me qështë të tekët Qështë muje Hasha Vë subhana I madhështë Allah u gjela Se përdo rë fuqien Me qka? Me il Me dije Thëtë Allah u të barek e vëtala Në surën sad Rabbus se ma wati Wal ardi Wa ma bejnehum Al azizul ghaffar Allahu është Zot i qiajve dhe, dhe i tokës Dhe shakon me së tëre Al azizul ghaffar A i është aziz Dhe shumë falës Mukon veç aziz Su një tonë kërkush që ka thamë pengamberi a.s. në hadith mukan që Allahu mukan që Allahu e kish peshu këtë dunja e kish qmu këtë dunja apo pra sikur Allahu gjelorat kish të thamë shikur unë e këmë vendosë këtë dunja lich së nëmbanë kërkush gjuna muhe sikur të kish vendosë Allahu qështu lichin dhe të kish arë në pah emriti aziz që kish ndonë shikur për jansë bjen krahësime, pëse i bjen krahësime, për ta kuptu e se në këtë dunja ndodhë gjunaj, ndodhë rebelimi, se Allah nuk ka dasht me mez, e trajtë si të ndryshe. Thotë penga me salatës salam, sikur Allah të qmonë të këtë dunja, sa krahu i mushkonjës. A më nëshme para më duhet dhe të Allah u gjithë dhe Allah, këtë dunja s'ka vler sa një kra i mushkonjës. Vëtë hinë me ditoje, ka ditë në penga me salam, sa ka vler Të Allahu dunjaja E pastaj, na, mu, pastaj muna me bëhe bilancin E brengave tona E të lasheve tona Në këtë dunja që këputë me raskapitme Por diska që të Allahu E ki pa ati atë mizën që ka e mitë shpejt Jo këtë mizën se mizën shumë e madhe Në mizën shumë e madhe A i krahu jasaj Për i nga me sa më dhëtë Qatë shumë e pas vlerë të Allahu këtë dunja Që ka ndonë? Ma se ka fija kefere Korë së ne kishpi një gotë ujë Një glajn vetëm një qëku me të poshtë, qafiri. Më të jeshe sajko këtë i dunjojën. Qëka argumenton kjo? Saj nuk do më ushti me emrën t'i el Aziz. Nuk e, e vendosë përdorim iqë. Gjellë fi ula. Andaj, Aziz el Ghaffar. Shumë falës. Shumë falës. Pas të e gardë, i shoshruar emrën el Aziz me emrën Allahu Gjelluala el Hamid. Thëtë Allahu të barek e vëtalen surën el Buruj. Wa ma na kamu minhum illa en ju minu billahi el Azizil Hamid, njërja njohër e atyre e, hendeqeve ku i kanë ndezë zjarë për besimtarët, dhe Allahu Gjelluala, dhe ata pa besimtarët nuk u revoltuan me besimtarët, posë se ata i besuan Allahut i cilë është El Aziz. Aziz, këtu e kanë gjitë edhe El Hamid i falëndëruar. Rëmdo, Allahu Gjelluala, është Aziz, i bërshimu, sa përëndori sot në dunja, është Aziz në dunja por nuk është hamit, nuk i thotë kërkush falminderit, nuk i thotë kërkush lëvdata, edhe nështë si jathot lëvdata për interes, nështë Allah u gjellohle e falenderoj njërzit për forësën e tina, krejtë univerzi i rrinë Allah u të sejtë dhe, për shka këtë emrë të ti, el Aziz, me dashuri, jo me dhunë, me dashuri, jo me, jo me dhunë, andaj dhe zepë kjo ka arë në Koran shumë kjo emrë, Neve nuk do të kemi mundësi gjitha tibim nga se është emër i madhi Allahu të bare kjo e tala Porse do të shkoqisim diska prej Prej fjallëve të djetarë Thotë katede El Aziz Fi në kmetihi idhen të kam Thotë katede Dhe kemi përmejnë dhe këtu e, e përsërisin Të pare të muslimanëve Kure shpegojnë Ndë një tefsir Qoftë ajet, qoftë hadith Qoftë emër i Allahu të gjitha Qka ndotë? Ma e men, kjo shumë në nësishme ndoshtë të dhe ma e rëndësishme se sa vetë e, elaborimin i temë, o metodologjia, se si flasin sahabët, tabinë, tabi, tabinë, tabinë, ulemato, shumë e rëndësishme. Por që imë nga e gjenë vëzër në Kur'an, shumë për e tefsireve, kur shkojmë i vetë sahabët, në shkinë që kanë thanë sahabët, e gjenë një ajetë të madhë, gjysë faqë, abdullajt një abasë e komentonë me gjysë fjallie, gjysë fjallie, gjysë, Me e shpegu sahabja me një fjallë Dhe djetar këtu janë ndalë gjanë e gatë Qishka mundësi sahabja kretë këta jetë me një fjallë me e shpegu e Më përshimë të zakonishtë shpegimi që ka ndonë Nëse një fjalli shpegimi një për 5 Nëse ati këtë pacarta Abdullah ibn Abasi, Ebu Hureira, Abdullah ibn Mesudi, Muadhim i Gjebeli, Omeri, Ebu Bekri Radiallahu anhum ishe ndë një herë kër e boj një tëfsir Aisha, Radiallahu anha, vështë një f Apo di fjarë Ku është sekreti u lezer Kjo shumë në nëndësi Ka përmenë shekëllu islamë të mirë Në një libert të tërë Një libert të plotë Pse folin se lefi shkurt Të partë e umetit Shiko këtu katade Shiko katade Navët e dyha ka ar El Aziz Në vendën ndryshme Në kontekstën ndryshme Me emratirët Allahu Gjellola A i shiko që si jeshtë begon Ej, fin t'i kam i hi i dhe në të kam Qëka që fin t'i kam i dhe në të kam Nëse e shikon këtë tëfësirë atje, vëqë kësh prej e karë Pëse kështu kanë dhëmë djetarët Selefi të parte Këtë themi Selefi të lezer Jo Selefit që ka ju shkull me një njerëzve Sahabët të abinë të abitabinë abin. Këto janë Selefit e parë Selefit e monë gjenarat maherët Të parte muslimanve Thotë që i khullu islamu të i një rahimehullah Të parte umetit Në tëfësirët e tyre Nuk shpegojnë posa ta që ka mundet me të shku menja Me kuptu gabim për ajetit 25 të ndrejqë Tjetërën thotë, lezoj e vetë në kurana, e veçartë është Aja kuptove? Por shemi Vjen një ajet Shumica ajetit është i qartë Shumica ajetit është i qartë Nëse mundet me shku menja dikush gabim E sahabijo e vërejnë se dikush ka, i ka shku menja gabim Qka thotë? Qiko? Aja dhe, qka është kjo? A japo në investim fjalë, por vetëm defekti ku të ka shku ti. Do sa ajeti është i qartë. Nga së vëllëzësh sahabët Kur'anin nuk e kanë mosi kurse, çish e trajtojnë plot njerëzi. Gjëja e gjeza, se kupton ti kta, si kupton ata, si kupton këta? Po përshaka asbrit kjo? Nuk ka asbrit për uzimin e njerëzve? A nuk ka asbrit kjo? Miu çast që na më e njoft Allahu nëpërmjet këtij Kur'ani, nëse na e ngarkoi na me kësipran gatrana, se ne kupton kur kush? Atë pse ka asbrit? Pse ka asbrit? Në libër shka, se ne kupton kur kush? Pse ka asbrit? sahabë o gëzë e kanë paket po kur anë qartë, ku ka pasë dëni mundësi më kanë e pa qartë, e kanë përmirësue bëtë kuptimin e, e gabuar. Thotë këtë edhe, El Aziz, ta një kypë me këtë fjali, asë në këtë ka përmenë forëcën, asë në këtë ka përmenë pa mundësin me hin luftë, asë në këtë ka përmenë më poshtën, a do më tonë që i ka më huë? Jo, në këtë ka më huë, por e ka botë efsirëve të matatë që ka më më Tëtë këtë adhe, El Aziz Fi nëkmeti hi i dhe në të kam Kur të haqmirët El Aziz Vjen shpreje sa i forët është Ti nuk mund është me e ditë Sa ka të katë Allahu të barëk e vëtë të ala Posë kur të dënojë Gjelle gjellalu Apo? Ame ka thënë El Aziz kur të zbri të dëninjën Qështë e kanë në patë të tjerët Se Allahu është el Aziz Për, për ka zbitë dënimi Për ka zbitë dënimi A nda ka arë për shemë o ditën Kër dalin njerëzit për Allahu Gjeli Gjelalu Këtë kanë me urvat me ronsejde Pëse kanë me ronsejde? Gëse tani shifët dalin pahë Si fatët Allahu të barë kjo e tjala Por Allahu Gjelalu ala thot Se kriminelve u andal kër rizim Mirasejde Paramendot tani sejde, gjese, Me ronsejde Gëse me ta mundësu me ronsejde Shpoton, por Allahu Gjellal e blokon, e ndon, e pezullon dhe paralizon pa besimtarin nga sejgjët ditën e kiametit. Thotib në Gjeridi, El Azizu Shedidu fin të kamihi, mimmanin të kamëmin a'da'i. El Aziz, që ga? Ga ti plot për i selivit përveç, disa për i ulemave, e kanë komentu El Aziz me ashpërsin e dënimit të tina. Allahu në arruajt nga dënimi i Zotit Gjellal ju. Dozat denimit Allahut, s'mund të kërkush me pa pa. Ne apo jetojm sot kohën e bashkëkohor apo me këto me këto informata që ti përmendëm me viruset e përhapura kësaj herë. Allahu i jeni dhe dozat ka laramani për me shkatërruar njerëz. Por ai nuk dëshiroja ata, dhe le xhelalu. Ka zbritur libër, ka thur pejgamber, ka zbritur, ka thur më, ka mësur njerëzi për çka? Për ti mëshiruar. Andaj Allahu xhelal shumë prej ajeteve kur e përmend ndëshkimin çka thot, në shumë pejateve, lahum yotadraun, lahum yergon, do shtaqthe, do shtapendoan, do shtabin mend, do shtainojn gishtin, do çem do bë dorë tash. Allahu do të, të shkojë me një virus çka shifet. Me jus në në në në nivelet më të larta të mjekësisë, apo në nivelet më të larta të mjekësisë me diçka çka nuk shifet. Po njerëzit nuk meditojnë. E vesh mreku, a, pas poltesh ai vesh blokohet si më kanë, si mësë më kanë njëri ajë. Për i qka i druhet, për i diqka i qka nuk shifët, apo El Aziz. Të bësht me diqka qka ti nuk e di ka është. Andë edhe zërë Allahu të barë kjo e talë, nuk, nuk mund e njëri me sfidu ata. Oshkë pun koha vetëm. Andë Allahu gjelit gjelaluhu në Kur'an, pse për me në këtë emër, mësë mës të të mashtroj e vetja me i luft me Zotin Subhanehu. O e te ala thot, Ibn Gjeriri El Aziz, Donim iron do politon nuk politon dhe s'ka mundësi me u bar. Thodim nuk e thiri. Emri Allahu Xhelal El Aziz, Elledi kad azza kull shay'in fa qahara wa ghalaba al-ashya fa la yanalu fa la yunalu janabuhu li'izzatihi wa 'azmatihi wa jabarutihi wa kibriya. Kjo është rumbullak kuptimi i emrit Allahu Xhelal Aziz. Thodim nuk e thiri. El Aziz është Shto gjdëgjë i është nënshtruar forës së ti. Ska ditë qka që si nuk nënshtruat forës së ti. Qovë besimtar, pa besimtar prej njerëzja për për për gjinve. Nuk, nuk ka mundësimës me ju nënshtru forës së Allah u gjele gjelelu. Kjo është vë të mpytje koha. Besimtar i nënshtruat prej në kohë, pa besimtar i e prit me ju nënshtru kujna. Os mundjes, o voshtirësive, O Allahu Jellala, as vidon me ballafaçimin me vdekje. Dhe ajo del para Azizit me dawn llogari. Thot i nuk e thiri. Falajun alu janabu li azzatihi. Askush s'ka mundësi më ju afro Allahut për shkak izs, çka shka ka ko? Qëndja e tij. Tani këtu bën me çente, cila Po mundësia më një luftë me Allah te baraka wa ta. S'mundesh me, hes nuk mundesh me provu luftën me me ta subhanahu wa ta. Po jem vëzat, për sikletit më të madh të pabesimtarëve. Kemi përmendur atë thefsir atje, cila ka thënë Erinallaha jahra. A tila përkthehet bashkohore me ateizëm apo me agnostik? Çka jeti? Agnostik. As nuk besoj, as besoj. I bashkon mes Të kundër tave, të sirat nuk rrinë, asë natë, asë dita. Ska më të si. Apo ateizmi, apo materializmi. Allahu, që ka përkëti në Kur'an? Në gjuhën e përbesimtarve, ju kanë thamë për nga mbarve. Si dush me të besu e, në shfaqë Allah unë të ashofënë. E pëse Allah unë këshfaqë vetëm? El Aziz. Se mund është me patit. Kë mund është me patit. Allah i ka për njerëzve, ka për njerëzve. Që ti për njerëz Nuk ta mundcon e menet me tyje Apo me pa o diçka tatina Kur s'ta mundcon? Ti vdësë e shkonë së në shë Apo Dërsa njërëzit që ro ditëm Dë shfasim e një masit Asha unë Allah unë gjele gjelelu Dë këllëzë nuk poflasim A përkort firavunit Poflasim për po emisionat Dit për dit që ka flasim Kushi për qëllë i shë Sekret polemika bëhat Si ka mundësi Këto besimtart Me besun diçka Që ka nuk e shofin që ka mundësit me besu në diqka që ka nuk gëshofi a aj me krijetarin pale kure ka pa në do një herë në paset vjet a shka mundësit mu taku ta? me ta njeri me njeri aj me rëfrim ki më rëfrim dërsa kërkom me pa El Aziz shka mundësit me zë a do të për një këtiri nuk ka mundësit mu prek që e një e ti li izzet i hi se ka izzet madhe u a adhame tihi, ti hi dhe madhështi u e gjëbëruti që dhe më në gjëbërut Shka ti afrot, më poshtët Ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam Adinë që kanë gjerim më muslimi Nga bihorej radiallahu an Qëko këtë adilës, për me kuptu Qëfar izze ka Allahu të barek e vëtjala Thot pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Allahu ka një perde Mesti dhe kryesave Perde, mbules Mesti dhe univerzi Lohë këshefe ha feha, Me bo mehek Qëndor Shikimi apo drita e çënjes së ti e djeg gjithçka që ka shpara. Ka thon deri ku të përfundojë shikimi i Zotit. Ku përfundon? Gjithçka. Se Allahu Jalal nuk i del kur gjobikontrole. Andaj nuk ka mundsi mua afru për çka xheberutit. Emri i cili vjen me radh është emri El-Jabbar. Çfarë do të thonë El-Jabbar? Ose ai i cili para ti thyet gjithçka. Para ti thyet gjithçka subhanahu Uethe ala pasaj ka dhonë, dhe nuk prej këtë dha afrohet qenjës të ti askush, për shkak kibrija i hi. Qëka të do më dhonë kibrija? Një prej emrave që të të amorë mitë Allahut është el-mutë kebbir. El-mutë kebbir. Të cilin emër, Allahut gjë ka dhonë, kush mundohet me ma morë, ha, e thejtë, e poshti, e baj i brek për njerëzë. Qëda është el-mutë kebbir? El-mutë kebbir, a për kuptoni, në e përdorëna, kibë Sigo kur Allahu e mave vetën më të madh, ati ka hiye xhel xhelon shoq Zot, Allahu Rabbul Alamin. Ani ri kur ta mave vetën më të madh do kët i lig. Qi do ta shohim ana prej, do bive sepengambë Ali sallallahu selam në xhomrë haditheve ka thonë, kush e mave vetën më të madh, Allahu e mposht. Dhe kush e ul vetën, Allahu e ngrit. Nga se ngritja dhe zbritja është dorën Allahut subhanahu wa taala. Ka tan Qurtubi në kuptimin e emrit Allahu xhelal el Aziz, ka thonë el menia alli la yunalu wala yughalab që është gjithashtu përsëritje e kuptimit që ka thënë Kurtubiu El Aziz do të thonë ai i cili nuk mund ti afrohesh el menia nuk mund ti afrohesh andaj neve keni për mend te shikimi i ftyrës Allahut na xirat se nuk mundet me mu pa qenia Allahut tur komplet eto subhanahu wa taala por eden na xirat nje nat Allah na vopetena kur banorët e xhanerit do ta shohin Allahun se shohin keq por e shohin fytyrën Allahut xhelalu ala ndersa krejt krejt kush e ka pa Allahun krejt mesëjë lidhëtorë të kanë diskutuar në librat e tyra a ka dikush që Allahun e ka pa të tërrin çenin të e tij na kanë dhënë le lemat e sunetit ha veç njëri veç njëri e ka pa Allahun komplet kush është ai Allahu vetvetja Kur kush nuk mundu me pa Allahu gjellu ala Vetëm aj, vetë vetëm Gjelle gjellalu Andaj, thët, el kur tubi, emi aziz Silët, do me thanja I pa frushëm I pa mu, nuk ta mund Sënëm ju afruve subhanehu Vëtala, për shkak madhështiz dhe lartësis Së madhështiz që e ka gjelle gjellalu Thët, i bënkajim El gjozije në poezin E tina, ennunije, ku i ka përmledh Qida këto, kuptime ka than Vëhu al azizu Felen ju ra me gjenabuhu enna ju ramu janabu dhe sultani ka thënë Allahu është el al aziz kurës ka munësimi ju afru dikush ha që e një sëtina enna ju ramu si ti afruat janabu dhe sultani afrësi së ati cili është me plot sultan plot pështet që shë afruat shëtina pas e ka thënë wa hua el azizu al qahiru al gëllabu lem jëghrilib hu shëjën hadhihi sifetani Ka thonë i bënkaj me gjëzije, ka thonë gjithashtu eshtë el aziz në kuptimin el kahirul gëllab, a i cili fiton gjithmon dhe më poshtë, ka thonë gjithshka është të më poshtë tër paratina, këto janë dësifate. El aziz në kuptimin së një afrosh, el aziz i cili më poshtë, pasaj thotë, vë huë el azizu vë kuatin, vë sëfuhu fë l'izu hina idhin thalathu me anin. Thodi gjëzije, dhe aje është aziz me kuptimin Ha E cilësijës I fort Qësh i bje i fort I fort në qenje I fort në mposhtje E dhe qësh i bje cilësijë e fort Allah u gjelë ka përmin në Kur'an Cilësijë e fort i bje kët goda, godase Ka thënë Allah u gjelë në Kur'an Inë në batëshe rabbike Lëshedit Vërtet, batëshi, goditja Allah u dëshu me madhe Goditja Allahu gjellëvala është shumë e male Thot fel Izzu hina idhin thalathu me ani Atër thot emri Izz i ka tri cilësi Tësë ati përmendam Vahilleti kemullet lehu subhanahu Min kulli vejhin adimin nuk sani Thot atëherë dhije se për Allahun Të gjitha cilësit e Izzës Janë plëcuar në kulmin e për të smëris Nga gjdo am Aj nuk i mungon as njësën nga Izzja Ndaj këto janë kuptimet e ndëruar veza të emrit Allahu të Allahut te Barekehu ve Teala, El Aziz. Të cilat janë dobit që duhet të kemi në jetën tona, në zemrat tona, në shpirtat tonë nga emri i Allahut, El Aziz, detar kanë bërë shumë dobi. Po na e kemi për kufizuar veten që për çdo emër flasim vetëm milzarat. Të më dozë na folëm shkurt. Nga se emri El Aziz para mëndon dallet të dy arësh për me Kur'an. Vetëm u ndal mi shpjegoj. Pse ka ardhur El Aziz vet? Pas ka ardhur El Aziz me Alim. Dishim, aziz me rahmet Aziz me falëndërim Këtë këtë mishpjegu me, me mëshir Me falje Kanë kuptim të veçan Mirë po neve nuk kemi mundësit të gjitha me Me i përkrujizu me një legjerat I përnë kajin e gjëzije Në libën e ti me deri gjusë Të emri Allahu Gjellon e El Aziz E ban një shkoqitje Shumë interesante Të cilën neve beson që është Ajka, aj, pjesa më e mire Emri të Allahu Gjellon e El Aziz Anaj do të citojna këtë nga dobit të cilat i kam përmendjetarët në emrë Allahu Gjela El Aziz. Thotë i përnë kajim El Gjozi në limrë të ti me Dariju Es Salikin. Thotë Allahu hu El Azizu, el ledhi je këldi bima jesha. Thotë Allahu është aj i cilë është El Aziz. Pse po thamë El Aziz nga se thash asë një emrë shqip, apo në gjuj tjetër, nuk i afrohet. E se emlë e azizën, vëdvejtën e ti Përmen, kitë të kuptivit së të të të përmenën marë Elkahir, gëllab Kitë të të të të të të të të të përmenën marë Mposhtës, fituës, i pa frushëm Apo ekshëtë në marat Thati përka i me lëgjuzia Allahu është aziz I cili Gjikon dhe vendos me qëka doja Wa ennehu li kemali izzetihi Hakeme alel abdi ve katha alej Thotë, Allahu, përshka këse ka, për së smërin, plotë të izës e ti, ka gjikun biropin. Përshemi, prej izës e Allahu, qëla është edhe që ty së të ka vetë, kur me të kryu, qështë me të kryu? Izë. Abo të ka kryu, të ka, ka dhanë, këtë që të ka dhanë, së të ka vetë. A së të ka vetë, a më ka një barda i zi, a ke dvenë, a në dvenë, a i meqëm, a ma pak i meqëm. Të ka kriu, çisht ka diguve, se është Aziz, se ka vetë kërkan. Thotimon ka ime Xhozie. Pastaj thot, "Wa qalla alayhi bi an qallaba qalbo wa sarrafa iradato ala ma yashao." Tani kjo pjesa që ka vënë këtu u shumë rëndsi. Këtë pjesë në fund i bankën me Xhozie, thot, "Çeta nuk mundet me dapo kurkush, përveç Allahu al-Jalil i cili është al-Aziz." Çfarë thot? Thot veprej, "Emrit të ti el-Aziz është qallaba qalba." E kabo zemra m'rrotullu me çka do aj. Pastaj thot: "Userra ve iradatehu ala ma yasha". Dhe aka shkoçit dëshirën dhe aka çu ku ka dash aj. U hale baina al-abdi wa qalbi. Dhe ka ndorhim mes robit dhe zemrës vet. Shiko les ku ajin farzon e trëzishme. Son he kurkush. Kur'ani kur i është çaj, kur i është çaj zemrës Kërani e ka qas e vetë mjazon Që njeri së në prejka ati këtë cila është zemra Andaj Allah u gjelola përshim kër e ka përmen dhungën Në kufër Ka thon illa men u krija ve kalbu hu Mut me innu bil iman Përveç ati i cili me dhungë dhe ti rod në bani një, një fjal Apo një vej për të kufrit I cili ha, Përveç zemrës të cilin e ka qek me iman Një prej komenteve dietare që ia është zona e cila nuk mundet mendorih kurrë kësaj aty. A mundesh për shembull më dikush mundet me thonë fjalë të mira, lëvdata me ta buqefin, me ta kri, la krihen me vaj, ama zemra e tij s'ke frektit aj hiç. Andaj kur e kanë cilscu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetë arabot, çip po shkunu ju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Edhe para se mund kanë pejgamber, po edhe mase e kanë pranu si pejgamber. Po pra edhe para se mund kanë sahabe, edhe kur janë bosahbe. Çdo gjian cilsu ka thënëra ai në mbuluk ul akasira ul qyasira ka dhënë kënapom mbretrit tromos persije taratve keti këna po ka so, kanë buj dallimi se edhe kë edhe kë kanë shtruar njerëzit edhe pe janë sa mi kanë shtruar njerëzit ku ish dallimi ka thoni kemi pa mbretrit se i në shtronin trupat njerëzit pyzorit ani be ti vallai s'ka problem a mo zemrat nuk ne ka mor post muhamed ali sallallahu alaihi dhe E voreni dalimin e matë Pra mbreti vëzër i nënështron 5 milion njërzin 1 miliard njërzin Mirë po qëto 1 miliard Ka mëmë që i të gjithë në ditën shka për desot po, A do e malkoft Sa ja i poshtë të rakonë Qështë ndohë mbreti të apo Qështë ndohë për shemë Frek nëndroj e jetë këj A do jë do është hakin Husni Mubarak Me malkime Me mija malkime në internet Nërsa kure ka pasë kushtetit vëzër Egyiptianë Por kur... ama zemra e hai, ama juha, tutës, e s. S. ka mallku edhe ai kur ka qenë. Ama ju, apo ska kthutës e Muhamedit alayhisallatu selam, çu ka dallu me mbretërit zemra. Ai kur ka ndrujet, atë ankon edhe më mflat me ndjek rrugën e tij sa para se më kon duke çej ngjat. Andaj thotim ne ka juzi shiko. Sa do ha baina al abdi wa qalbi. Qet Allahumma amnitil aziz ndërhin me zemrës dhe robet. Zonë të sinës, kërkush dhe zërë sën e prek Hitë sën e prek, kërkush Njëri majafën, baba, nana E vladi Sën të prek zemën Po ajë mundët me thamë Apo dhu që i shtu? Ti mundët me thamën, pëllam që ashtu Mirë, po në zemën, sën ka prek Ti ka mundë që i si prapë, në zemër Një kësish të i thonë, ani, zemër dhët, jo Apo, ndodhë, ndodhë sa dushë Thati më nga i me gjëzije Limasha, eminhu l'azizu l'hakimu. Dhe që shkëtë, që shkënë dërhije, thotë, Allahu, kabot, robi që të dëshiron me vullnet, të plot, aj vetë, Allahu, gjelona, kabo, e kabot me dashtata. Por shemë, që shmekull tukëta, mundë me thonë një njëri, banë që ta, ti, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Prejzorit, se pata biqef Se pata me vullnet I mënkajimi që ka thot Ndërhiri Allah unë zemër është Se aj e banë në robin Me dasht vullnetarish Qatë qka do aj me dasht A më ne banë ban di dikant shtutivit dhe zë Shemur, thamë, ti munisht me dhonë dikuj Qubane që ta, po të manë Nësë s'ki mundësi me refuzua A ma ki mundësi me bo Me dasht aj Qatë vepër qka ti po do me bohe A me thonë, që të manë, pedu qatë qka bedoh ti Abo dhe që tu janë zonë e rëzikshme Së në qëjtë kërkush Kush e qëjnë? El Aziz Dë banë me dash, i që ditësh Njëri hitës u konë i udzum Abo s'ka pas lidhje me islam E kalinë Allah u gjënë në islam Amr Khattabi dhe zër Amr Khattabi i kanë thanë Para se me u konë musliman Fadhun ghalid I ashë për i egr I ashë për i egr Ma dje ka anë oh, gjundras me ti me cak Në kemi përmejnë të historija Amr Khattabi Që i ka rraf muslim i kanë rejë muslimat dhe kanë pa vështirësi prej abërën khattabi që kanë do dhezër? El Aziz, kanë dërëhim e zemëris dhe e ka boka muslimat andaj ka njësa trasmetime që në kena prit abërën hajvani me pranu islamin se sa abërën khattabi kjo surë e përkaj u karda atin me sa jash për kur se pranon mirë po ka hi, kush kanë dërëhije? kush kanë dërëhije? ka hi e Allahu gjellë gjellë dhe ka prejkë në zemërën تيرى فازت وهذا من كمال العزه اذ لا يقدر على ذلك الا الله فدي من قايمه جزئيه كوش مايا موتين عزيز يفورت سبب نو كا قدره بر مبا تشطون بس الله وغايت المخلوق ان يتصرف في بدنك وظاهرك واما جعلك مريدا شائيا لما جاءه منك ويريده فلا يقدره الا ذو العزه الباهره ka olimban ka ime juze thot kul mi çka mundet me bani njëri me tyje është me çti me ta lëviz trupin po ka fuçi ka pushtet çti me zor me, me lëviz trupin apo mirë po me ta lëviz zemrën me dash zemra jote at çka po do aj me dash nda për shembu siklet i më i mali njerëz të cilave zë shembu ka ndotra as apo prindi do më vë shtim me, me bod diçka djalin evladin evlad ku shkoi vlad e dia, ata që janë vlad të kundërt. Dhe kur fillon kur fillon lufta, kur fillon e vladi me një dëshira të veta, dhe këto dëshira vinë ndesh me dëshirën e princit. Çka ndodh disa raste? Disa raste mund të vladi me ngup princin, por prindi prapë nuk është i kënaqur, ai thënë se thot poja të munguam, por nuk e do çfarë do unë. Atë këtë atë zonë small, wish Allah, sundri Gurgush. Ai thot po mirat mirat atë boca çka dëvonë aba nuk e doc çka duonë e kush mund të mendoj këtu lëzor pos el aziz kta s'komun sigurisht me me bo anadod ibn qaim al-juzay fi idha arafa al-abd iza sayyidihi wala hadahu bi qalbihi wa tamakkana shuhuduhu min kana al-ishtighalu bihi an dhulli al-ma'siyati awla bihi wa an fa'ula li'annahu yasiru ma'a allahi la ma'a nafsihi shiko tani rezumeja Nëse e kupton në robit këtë meselë Se ajnë dërhin të zemra Ajnë dërhin të zemra thot, Nëse robit e kupton Këtë i zetë të zotni së ti të Allahu të bare kjo e te ale Dhe e për cilë me vëmendje Lëvizën e zemrës vetë Që këtu ta, ka një kajnë në zorë që duhet me ditim pa që Allahu gjelora thë të i më në kajnë me gjëzje Të hinë zemrë që ti me dasht, atë që ka ajde me dasht për tje. Abo, në ti që ditë që vanë Allah, pëse të dikush e do daljallin? Pëse e do daljallin? Ka hinë zemër, aj? e ka drejtu këne, se ne drejton dika anë në tjetër. Tha ti përnë kaj me gjëzija, ku shë kuptonë këtë mesene, dhe e për cilë zemërën me kujdes, dhe thotë është i pranishëm në vazhdimësi. Pro, nuk ka për që emu vështu jetu, për që emu zemër � Zemë në zdi dhënë, thëtë për zemë këto, ku shfolin Pas e dhërë, nëse e kupton këtë mesele E për cjellë me vëmendje është i praneshëm, vazhdimisht Ata rëthot Angazhohet Ha, me Allahun të bare kjo e tjara Në vazhdimësi Dhe edin se levizja E ti reale është me Allahun, ja me vetë vete Kushe edin se Allahun Ja ndërhin me zemë zë robit Qka banë? Nuk mirët me vetë vetër Pse, thotë se edhe dëshirat e mirë A i mirë a gjatë Andoj dhët i lutë në atina Qka thonë të omër vë khattave Radiallahu hanë në lutët e ti Thonë të o oh Allah Nëse më ke bo për i banorëve të gjare Më ke shkrujët banorët të gjare Shkrujëm për i banorëve gjënetit Pse, pse Ajë nuk thonë të une, une vetë Drejtona ka u dhe gjënetit U di une mesilë Ajë e dinë të salohë ndërhin zemër Dë A në dë njarë, ti dë njarë që ditë është Se si s'ki vullet me bo një pun Nuk e di E di, teoretikisht të shkjoj e mirë Qum, Kush pjeneve për dhe se nuk e di se Me e ndjekë Mohamed e sanë në gjdo të vogër dhe të madhe O është se indi ma i madhe Apo? Që më cëli pjeneve nuk e di se për e më samë i ka bo një vepr Një grumbë dhe veprave sunnet Në file, si ka bo farës I ka bo në file Ti i di ato Ama zemra nuk anon ka ato Andaj kur apo të Hasan al-Bashri, i thënë ja Abu Said, ishte të fol për namazin e natës dhe kimi përmend këtë mesele, i thanë ti po fol për vlerën e namazit të natës, po unë sumpoçola. Shika ato mesin e gabos namazin e natës. Sa na nazuni Savoj 9 10, pyetë të oxha për nod namazi, i Savoj të kështu merat, apo a ban mi ngjit drek i kindi për ditë. Allahu na përmesov të gjithëve. Çka thot? Thot i tham Hasan al-Bashri, sumpoçona. Shikasë nërbasiju dhe zërë, nën hijën e emrit, El Aziz, qëfar gjeva obi i dha? Qëfar gjeva obi i dha? A tha këshirën e si ki bo, dja larën e pa një pesë. Si të këshirën e vesh një një të fmi, thurjën e të tjetërit, në të qojë. Si më të qojë dhe fmi, angazhe dhe këshirën e të jo, jo, tha, biten, Pësh, të razona, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t trazon ti, dhe të qu, fol tash me mua, rri me mua, a më nëse ti e kebo gjuna, a i ndërhin mës ti e dhe vullnetit tanë dhe nuk le. Andoj që ka tha për Inga Mberi Alei Salat vë Selam, tha mëstoje një një një pijuve, kur ta harroje një ajetë që ka e ka pas hivës, e harrova, po le thoje mamur. Se thot për e mësëm kështu? Mëstoje që një një kam sun një sure, dhe dhe ma vonë e harrojnë. E kur thot di kush, a e di Allah që atë surë, dhe jë vë dhe harrova. Se fakti kur këtë thot e harrova, dhe me këme pas dashë se kisha harrua, po? E për jënësa dhe të mërstuj që është to? Musubanti qa që i madh, kinë se tje ke pas ndorë, po thuj ma murdh, se Allahu së ta kishë morë me pas kanë ti i dëvëqëm. Së ta merë. Allahu nuk ta merë. A më të i kebohë diçkaj ka ndohin zemër dhe ka morë. E merë Allahu gjelë gjelë lu A dojtë ndërruat vëzërë, thot i përnë kajim e gjuzije Kër njeri ju e kuptonë ketë mesele Qëka ndodhë? A tërë thot e për ciel Allahum vëzhdimisht I ruët Allahut Mështi baje gjuna Dhe nështrojt para tina, para izës e tina Pse? Se të ndërhin zemër Nëndërhin zemër Qka thonë të pengam veri s.a.s. I cili e manifeston të Emrin Allahut el Aziz Në vëzhdimisht Thot e nësibnu Malik thot, vëzre, Në kontek Grumbudhime në informatave Qartëso në gjërat më mirë thon, Thot e nësibli malik Nuk di që ta kemë ndëgju Be nga mbejrin tonë Që ta kemë përsërit një lutje Ma shumë se kjo që ka pjohë këtë tash Cile është ajo? Tha edhe kam ndëgju shpeshtu thonë Allahumme Jamu kalli belkullub Thebit kalbi aladinik Kë e ka më orë këtë pjohë më sëram? Be jemi të azis Që ka thonë Jamu kalli belkullub O ti cili? në përqendra rrotullon zemrat o marabista di çi be i qallib alqulub qallab alqalb çi be sodeke dawjni diçka nesër thuaj urrëj se, se do edhep mrena çse do çun plot njerëz buzë shumë në periudhë me dawj xhamin me dawj namazin me dawj allahun vejansam kalon me një rrugë tjetër thot ja be leim ata muhabetë zemra ti e urrëj para mendo ju ka ndodë një histori edhe ndodë deri ditë në ditën e kıyametit çka tonë be allah thabbi Kalbi, forcoj e zemrën, mos ndërëhim e ti qka, qka e devion, pse, saj ndërëhim atje, subhanahu wa ta'ala. Ndë kjo është vëzë prej mësime që duhet ti kemi ga emri Allahu Gjelaluhu, el Aziz, saj ndërëhim në zemrat e njerëzve. Qka duhet në këtë rasna me bo? Me lutë, Allahu Gjelal, ihdi në sëratë alëmëstëqim, s'ka fuqi që mundët me të ba ti me dashtë u dhëzimin fe islamit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam postallahu te bareke ve taala andaj shikojnë se kur të hin banorët e xhenetit në xhennet çka kanë më thënë kash i më tash unë desha por unë un jam konfirmuar jo ditë kë pun a kanë thënë kështu jo kur hin xhenat banorët e xhenetit allah u na ka kallzu pike donjas çka kanë më thënë alhamdulillahi alladhi hadana wama kunna linahtadi loola an hadanallah qe çart buqfalisht ger burgerme e kallzoim pse kan hin xhennet alhamdulilah i cili, nga ka udzu, nga atë rukë, si kur mësë nga udzonte, kur s'ishmi udzuet, nga si kur ajë mësë ndërhinte në zemrat tona, me në këthika Allah dhe pengamberi, kur s'kishmi më udzuet. Në Allah u gjerë ka përmenë në Kur'an, sahave pengamberi të pengamberit a.s. se Allah u ka ndërhinte zemrat e juve, dhe ju ka po me dasht pengamberin a.s. a.s. A tha, Allah u gjerë, e bu gjehli, e bu gjehli, edhe e bu talibi, a A janë konë Më pak Me sy dhe me vejsh dhe me menje Se sa Abasi dhe Hamza Hamza Edhe Abasi janë ba musliman Apo Ebu Gjehli, Ebu Lehebi Apo Ebu Talibi a, a, Më pak menë kam pas Jo, ka ndërhi zemra Zemra ka ndërhi Andaj vezer o shumë në nësi Qëtë lutët Allahu Me sërzitet, me dënes Dukë e ditë se veqa e këndor këta që o Allah durën zemrat tona dhe kthej ato ka hajri dhe mos i lejohet të kthej nga nga Sheri. Kjo është ajo që duhet ta kemi paraqysh në këtë mesedh. Porosia e dytë e këtij emrit që del nga ky emër është ndëruar vëzer se Izja, klenaria, forca, pushteti, vorte, është vetëm ai i cili Allahu ja mundson me emrin e tij El Aziz. Qet Allahu te bareke ve taala në Kur'an, sura Ali Imran, kul قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فضل الله تبارك وتعالى ثوي او الله مالك الملك تكين دور بشتتين يا بشتد كود ده اشكل بشتتين بركود تعز من تشاء Ti e ban aziz kanë dush, ti e ngrit di kanë, ku do me ngrit. U e të dhillu me në të shë dhe e në posht kanë do. E gjithë hajri është ndorën të andë, ti në gjdo sen ki fuqi. Por osi ja di u gëzër është, se e zëja e vërtejtë, ku është? Shikohë gëzër, njërzit me shka krenohërë, ja krenohërë me bukuritë të të tërë, ja krenohën me sytë të të tërë. Ja kërnohen me veshjet e tyre. Ja kërnohen me shtëpitë ja e tyre. Ja kërnohen me kerrat e tyre. Ja me mallrat e tyre. Gjeni pa për shemb, andaj arabët kanë e kanë përmend edhe para islamit, edhe pas islamit kanë. Së kan, kan thon kurt fole fukaraja i mëshëm, a i thën musuballah eh, fazan. Kurt kalloje pra edhe pasanik i thën, a sesa mirë vetë me fol. Zemrat e prishtësa din me ledu, ha, veç mallin. Apo mallin ai din me ledu. Tësha tja she. Apo Allahu jallallahu azza quran dhe në surinë për nën samë ka trëguse krenaria e Isa ku është a jntesha a është desha a është në pamje jo valla ku është në ndjekën e pejgamberit dhe Allahu te barekuhu taala më ndjek ligjin e dhe Allahut dhe më ndjek ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu te barekuhu taala quran sura falter men kanu yuridu al izza fali lillahi al izza jami'an kushë do krenarin në lartësi dhe në butëtin le ta dije se E tëra i takonë Allahu të, Allah, të barek jove të ala. Gjemian, papër jashtim. Dhe këtu vëzër ka shembu i sa të dush. Një ditë pëj ditëve, Amrë Khattabi, kërë e ka shiru Palestina, Allahu që rofë nga dorë armikut, kërë e ka shiru Palestina vëzër, u kanë, ku shëngon ati në Palestina, krishterët. Krishterët. Dhe Amrë Khattabi, kërë e ka shiru vëzër, i kanë thanë, hinë falu, Hinë falu dërëqate. Ka thonë një. Ka thonë një se e morin sunet, me ndoj njërzit sunet. Pra kur të shkojshme në pojsh dikan, me shku në venin matë-matë që me athiket kënariën. Ka thonë një. Kënë nuk është e tëra. Kur ka shku, ka shku me gomarë. Para se me shku e mërë khatpavi, kush ka shku i pari atje? E bubejt me në gjërrahë. E bubejt e i në gjërrahë. Bashk me halit i në velidin. Kër kanë shku kharit në velitit e më vejt Me që kanë shku vëzër? Me që i kanë poshtë ata? Me kuaj? Me lullës i kanë poshtë, dhjetë? Kër kanë shku Amr Khattabi Si manifestus i qlirimit këti venit pra Jo ka moj e kryma jo pun Ka shku në gomar Ka im gomar Dhe i ka vesh teshat Më doptë të që i ka posë Kë vëzëra e rasishta Për nga me sëmë hadith Së ka tonë sa i Bukhari Për nga me sëmë thotë Së kumë pa njeri Arapë të kanë pasë një kodër, një kodër, e kanë qujtë apkarë. Apkarë i kanë thonë kodre e gjindëve. Dhe Arapë, kur kanë dojsh me cilësut dikanë, se këj njeri është, a thëna gjeni, pëj gjinit. Se gjinit shë shumë ma shumë se sa njeri. Arapë, kur kanë dojsh me cilësut dikanë shumë të meqën, i kanë thonë, këj, si kur më kompi asaj kodre, o kur rinë gjindë, dhe i kanë thonë pasaj apkari. Për nga mësë më thotë, nara aju të apkari jenë ke apkari umar. Sku mba apkari si omejri. Jo je fri, firi, je. Qka të thoje e ban? A të tjertë kërë thojnë se ban? Kërë ka pruve e mësë më dalimin me më të në kaptabin? Kërë qka të thoje e ban? Jove status Facebook. A i se shkrujnë, kër të shkrujnë, a i e ban? A i nuk ka thonë fjallë të më ojë, a i kërë i ka thonë, i ka bëhe. A po, jo shkruj hek, shkryu, hek. Kjana, kjana dhe ka marrë tesha dofta kur e ka pa Abu Ubeide ka thon o oh, emirul mu'minin pse ski mor kali pse ski vesh donë mëgnaci nuk e ket kët, -kët vend ti ke ardhe me gomar me tesha çe ka thënë Umar Khattabi shikoj se kjo është rëmbullak el aziz Umar Khattabi vëzër u kon njëri pashë kemi përmendna kur ka hipë në kali ka prek kom tok çe ka thon shikoj fion e pa ka thon Lohen në gajra ke kale hedha Masë pari ka thonë Ebu Bejdi oko njëri ma Por aje ka slirue Ka thonë si kur takisht ta onë diku ishtë qeter Ta shti njëri ma dhe dis Shokin, shokin darë që mi përën sëram Aje Ebu Bejdi ka dosh me kadzupak Se ka ardhë ta shti pari joni Edhe aje ka ardhë të... Jo me me me pëzët kera të erujt atë Jo jo jo Ka shku në gomarë Vesh paramendojës kë jenë me gomarë Me, me shkopin e ti E ka qurdha ka pobo be the ka thon ja o mirë al mu'minin ka li t'keshe mora deva diçka mu duk manal fjalën e parë që ka thon Amerika thon ti mu ka nda Tekistan te kuçetër pse ja ka thon tekistan te kuçetër isha kallzure si si biati më thon mua hajde me kali o ma pobo e dukon njerë mad pasai ka thon na jena ni popull e zillajena kon ti na kon poshtër na kena hungur ha kena hungur mishin e coft na kena Naje ka Varros fëminë e gjallë. Naje vró pse ka thonë njëri kali jot shumë i dobët kanë. E na vró topën avo. 300 vjet janë vró. Eusi dhe Khazrezi ajdin pse i kanë zhlu diko ai më me, me ngarë, me, me Bogara, njëri koli ka fituar, njëri kamë fituar. Kisha ka hub ka thonë tan jetën në luftë. Po ka libe subhanallah. Kali, kali ama mkanish mu kali. Apo ka psi çse ze kanë vot. Njëri pi arabve. Kon, njani poetë, tjetëri poetë Edhe kanë shkujtë poezi Njani, gruja vetë i ka thane Dishka Filan poeti, ajë tjetëri A ma i fortë në poezi, ka thonë hëtë se shlu me i, so, i Kërinari e te e përë A onë në këtëtavit dhe të shire Na e na konë populli poshtër Fe kad e azzën Allahu bil islam Allahu na kanë deru me islam Monë, ty shkujtë me nuna Pëse na të forta Në këtë forë se këna pasë Arogantë, e gërësi Allahu në ka botë mëdoj me islam Thë mehma Shiko, mehma Ku do që e lip dikun tjetër Krenarien E dhellen Allah Allahu prapna po shërsa Qikun si që ndodh Apo, dalin atje o, Omejri barëm ka hip në gomar Ame shumë ma keqa me hip ti e si gomar Apo, sot Por shemull Omejr Katobi ka shku me gomar Ame ka shku shliruës Dhe sot i e përmen për i bret A sot atat së të lipin kërnarit dikun tjetër jashtë të Islamit Qëka ndodhin A ta e luin rolin e kafshësë A mërën këtabit A në dhe që ka ta mërën këtabit Shika, e bobejte Kjo punë, është i ruë Në regu Ka thonë Në kërnarit e lipin Në veshme Allahun që një një një një A në më e më më dhe zërë Ka që një një një prej Prizve të Egyptit Ka që një një një prej Nuk Dhe ka lipë krenarin të ato Prej ndryshimet që e ka bëja e, e ka mësu frangishtën E ka ndru tesha Apo Që ka e thojnë e Allah frangë Prej Fransës Dhe kër ka shkue Ka nërdo musliman Të sështë nuk i ka ndru Këto muabejtë që i ka ndru kërë Tregon që që ka poshtërsu kërë Tregon vet që ka poshtërsu Allah u gjelluar Ka përmejnë Mahmud Shakir Rahim e Allah Ka dal në qytet Dhe ka nërdo musliman Për i venet lark Jo që i tesha të banë musliman, për po, o dhërej që ki tjetëri kanë ndruu dishka Kanë dalë midis rrugës të falë namaz Janë nalë krejt francesë të i shikua ta dhe të i madhrua Kanë thonë një ja, këto që i lahon, që i pastrohon, që i fali namaz Këto që i ndjekin Muhammedin e sënatu sëlam Qatë shumë kanë nëmru francesë, lëvdata për ata Kja ka njështë të empojshve dhe të vetër Thotë këti ndrova prap me ta unë i poshtërti Këja okay, ka një gjune ka mëzu Tesha ti ka ndru Upo ma frances se frances Dhe në fund ka arë një musliman i thjesht U falë mi disrukës Të e kanë thonë Shure me që ki sajmir Që i ka ka interesant A ti sinat që i hathi e der Lartë Në të dhe zërë Më se ndro Fejnë Allah u gjelera Allah u të e përkërnari Nëse ti kërkom dikun kërënari tjetër Ma e men është punë dakiki kërë të zosh është punë dakiki kër Allah u gjelera luhu Dhe i sunetit për nga me i salat dhe salam është Që krenaria, ezeja, lartësia, fama Ku është, dhe zërë? Ku është? Një ditë për i ditëre Harun rrëshit Dhe bitë e ti Me kanë kanjitu, kanë i tu, dhe zërë, kanë kanë i tu me imam Maliku Me Bu Hanifan Me imam Ahmejdi Me imam Shafiqion Ka shku një një prej kullë e fave Te imam Maliku Dhe zërë, a e dini te imam Maliku që farë me zlisi ka bas? A e dini farë me zlisi ka bas kur është kur është ul Imam Maliku, bismillahi menjëz dersit, i ka pasu do të përkthejra apo edukator kur dikush ka bë, jo si si do na, për shkak se si kemi ato edukata të larta, tërbi Allahu na bëjë në xhetheve, çka ndodh vësht, nëse dikush me xlis ka bë diçka që s'duhet, ka reaguar e, e ka prun veti. Janizmi string në anë bogë, komo diçka ka bë diçka, e ka edukuar mira gallonë me xlisin Imam Malikut. As shumë ka Thot ima më shafijiju Aq me gjlisi më maliku të ishte i madh Kër e ndroj shaf lejitër A përshet që ishte ban kër? Thot këshirë shaka dole Se ima maliku me gjlisi madh Kër ka shku khalifja ati Kër e ka pa o këta Khalifja dhe zështë edhe më dhamë Këtë toka e ti ju kërë A e ka më në gjuë Për u këti të shpija e vetë Ja ka ka të gërëzë vetë Të qështu qështu Kesh e pashë Qëshir Shikollat kursi Aziz vetveti son bash, andaj pa u bind ti vet në ard, smunësh. Ku ja ka kallzu grua zvet, çka ka thon gruaja vet. Ka thon duket xhalife kokah jo ti. Saati engu ata ju bind kan zemrat. Ti me zor, ti ti njerëz po të bindën ose ti e çon ushtarin. Ama me zemër shikojmë Malikut, la psi në kadale, fletën kadale. Pse salloi ka thon izze. Apo a le ka don izze? Ka ardhi njerëz vëzët pi Spanjë. Prej Marokos, Magribi të sotështë Ka shkute, imam Malikut Shkut s'ka të monë Ize Ka të monë Ize Ka thonë, kumar dhe pilargit Me t'i veç të stëpytje Ja ka thonë, imam Malikut I ka shkutë, këtë i ka shkutë, se -qu -qu ka, di, se di, se di, nuk e di Kua që ditë ka përmeng të ajmë një amdullë bërri, këthiri Plot bitjetare Ka thonë, o imam, a i di për kumar Këtë njështë të në të pritë gjëvabin të tëmë Shkruje, e vetë, e më malikëm, a i më tha, nuk e di Dhe kjo është shemburë i majmabë, që na e morë më i sot Pse e ka thonë dhe zërkta? Pa i e ka këshirë Azizin Njoni ulemave i kanë thonë, e ju besi këta janit E ka vetë njoni një fetfa, e ka thonë që vabim A i ka thonë, o oh, hoqë, shumë mirë, kjo fetfa e shumë mirë Pse? Ka thonë se dhe i më mahmejdi që ishtu ka thonë Dhe me të mamë, edhe më ka thonë, a i dhe ti Shrek atan e, bu, e juve se khtajen, kadom, abihimit, nëjë, okan, njëri, këta jenë, rahim e Allah, ka dohëm për të abihimet më jo kam Ka dohën o njëri Ta dihë se kër të adhash gjevabin As Ahmedi, as Sufjani, as kër kush besu më ka ra në men Ka dohëm për kush të ra në men Tha e këshurë shë Allahu në gjellë gjellë luhu Mos për më qënë ndërshkim të folën e për, për ta shumë, E ka njërë të po, e mirë, gjevabin ja të përpoth ka O dhe, ti nësi se ki parasish Allahu, ke me ra Historia nuk e një posa që ka Allahu që leon mëshënua Andë dhe zë ulema, sahabët, tabinët Ka e kanë mërë kërnarim nga islami, nga feja e Allahu Subhanehu Wa ta'ala, nezaqet mesali qaudh shum, skena ndryshme, msimë ndryshme mirë, por neve koha nuk na premton. Elusme Allahun te bareke ve taala, che Allahu Jallalul, na mundson me yetume me kemër të madh të Allahu te bareke ve taala. Elusme Allahun te bareke ve taala, che Zoti Unjallalul, na bankr normë feën ton, me feën islame. Elusme Allahun te bareke ve taala, che Allahu Jallalul, musliman kudo që janë Allahu te dihman, yetime te musliman, Allahu te mbolon, zullomtar ndër me vjet të çfortallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim.